І глибоко вдихнув її вміст. Полегшало, якби ще не зачепив болючого шраму на правій щоці. пам'ятки бешкетного дитинства, все було б чудово. Молодий різким рухом відчинив двері і усміхнувся гостю. Пудобне очі Іване, вітаю вас, із зухвалою посмішкою промовив Іван. Високий худий мужчина у чернечому вбранні Васильянського чину Дуже привітно подивився на свого теску Великими блакитними очима Гострі вилиці на молодому обличчі Хоч і видавали занепокоєння Та загалом він тримався дуже впевнено Я теж радий тебе бачити, Ваню Спокійно промовив священник Проходьте, проходьте тільки вас і чекали. Решта тут. Хто решта? Усі, хто так чи інакше привели мене до цього важливого дня. Дня визволення від пут і залежності. Усі мені заплатите, думав Ваня. І порожніми червоними очима дивився на монаха. І папаша заплатить, що свою дитину на загибель по дурках кидає. Братан великий, що корчить люблячого сина, а сам тільки й чекає, аби батя здох. Олена, шмара мала, вона ж батька проти мене й намовила. Мамуля її валька, звісно, теж, бо про мій бізнес йому розповіла. Шістка Вася, уясна зі мною цілувався, коли курнуть хотів, а сам продав, як тільки ця стара відьма Таня попросила». І, звісно, ти, лицемірний святенник, молитвами мене годував, коли я від ломки корчився. Півдози просив, а ти чекав, доки я загнувся. Усіх вас ненавиджу, до віку гнитимете у психушці, а я вам там покажу, ким ви є насправді. Усе побачите. Іван подумки засміявся. Радий, що ти це саме так сприймаєш. Це означає, що процес твого одужання цього разу буде легшим. Іван криво всміхнувся та шморгнув носом. Не сумніваюся, отче. Не сумніваюся. Іван підвів очі вгору, де на сходах уже стояли суддя, Андрій, Олена, та Валентина. А от і сімейство. Прошу всіх до вітальні. Таню, а Василю, вийдете? Проходьте всі. Нам уже час прощатися. Прозвучала повість сучасного письменника Сергія Комбарянова Крадії пам'яті. Читав заслужений артист України Дмитро Завацький.